Zaslechl jsem hlasy. Získali jsme kámen, baní. Ochrana je vyřazena. Výborně, vezměte ho na povrch. Stínový lord ho chce mít co nejrychleji. Přišli jsme pozdě. Hlasy se přibližovaly. Narazil jsem na další křižovatku. Jak velký tohle místo je! Možná kdybych tu pitomou věc vrátil... Štít by znovu naskočil. Touhle dobou už jsem úplně ztratil přehled o své pozici, ale směr, ze kterého přicházely hlasy, jsem poznal bezpečně. Ve světelných pixalech se materializoval Franks. Zvedl obě ruce na jedné pět natažených prstů, na druhé tři. Osm lidí. Kde je Harris? Zvuky se tady dole divně nesly. Nedokázal jsem odhadnout, jak daleko jsou. Poslala jsem ho kryt tunel, řekla žena. Počkat, cítím krev. Otřel jsem o sebe ulepené prsty. Narazil jsem přímo do kultistova těla. Byl jsem pokrytý jeho krví. Ale jak to mohla ucítit? Sakra, oni nebyli všichni jen normální. Lovci jsou tady, teď už je cítím. Jsou blízko, dovol mi změnit se a ulovit je, prosím. Hlas zněl dychtivě, hladově, pěkně, prosím. Buď opatrná, já vezmu lidi nahoru a postarám se o kámen. Všechny je zabej, má lásko. Viděl jsem, jak Franksova pixelovaná ústa naznačují slovo vlkodlak. Jasně, přece to nemůže být snadné, že ne? Zvedl jsem STI a ukázal mu vstyčený palec, stříbrný kulky. Franks ukázal na mě a pak na jednu chodbu. Přikývl jsem a přesunul se k označenému místu. Franks zmizel v druhé chodbě. Velkodlaky nenávidím, tak kvůli ním jsem se dostal k téhle práci. Ale na strach nebyl čas. Mohl jsem se podvolit té absolutní útroby svírající hruze, že se v uzavřeném prostoru pokusím postavit kouli chlupů a jako břitva ostrých drápů, nebo se vzmužím a zabiju ho. Neuběhla ani minuta a tunelem otřáslo zavití. Tahle přeměna byla rychlá. To nebude žádný nedomrlý mladý vlkodlak jako ten, co málem ukončil můj život ale ani ti nejtvrdší vlkodlaci nejsou odolní proti stříbru. Ta myšlenka mě okamžitě přivedla k Erlovi. Jestli ho zasáhli municí od LM, asi už je po smrti. Dál jsem v širokém oblouku otáčel hlavou sem a tam, zorné pole zůžené, zbraň se mi v rukou chvěla. Čekal jsem, až se ukáže vlčí kultista. Když se tak stalo, proběhlo to neuvěřitelně rychle. V jednu vteřinu byl tunel prázdný, v další něco stálo přede mnou, mohutná chlupatá postava, pár očí zářil nad otevřeným chřtánem plným zubů. Tritijová noční mířidla na mé zbraně v nočním vidění zářila jako silniční světlice. Dvakrát jsem stiskl spoušť. V uzavřeném prostoru to byl brutální rechot. Před čočkami brýlí se vznášel kous. Vlkodlak zmizel. Minul jsem. Do hajzlu je fakt rychlej. Zdi tunelu jako by mě chtěli rozmačkat. Pokračoval jsem ku předu zbraň připravenou. Až se znovu ukáže, nebudu mít na jeho složení moc času. Budu ho muset vyřadit rychle, protože pokud se dostane na dosah, věděl jsem, že mi verve moje nechráněné vnitřnosti. Vyčkával jsem a mířil na roh. Musel projít tudy. Jestli zahnu, mohl by tam na mě čekat. Snažil jsem se zaslechnout jeho dech, ale v uších mi pořád zvonilo. A na tohle nemám čas. Pokud kultisti s kamenem utečou, skončíme po uši v mrtvolách. Touhle dobou už asi překonávali plot. Se zdviženou pistolí jsem zabočil za roh. Chodba byla prázdná. Rozběhl jsem se směrem, odkud se podle mě ozývaly hlasy. Někde ve tmětu stále byl vlkodlak, ale nejdřív jsem se musel dostat ke kameni. Můj vylepšený zrak přede mnou odhalil velký otevřený prostor. Vyrazil jsem spoza rohu, připravený vystřelit, ale nic se tu nehýbalo. Do místnosti vedly velké ocelové dveře s otáčecím kolem uprostřed, co připomínali staromódní trezor. Skrz dveře byl vyříznutý dokonale kruhový obvod. Dotkl jsem se okraje. kraje. Chladný nadotek. Museli Erlovo zabezpečení obejít nějakou magií, soudě podle tvaru to asi bylo další magické lano. Uvnitř místnosti stál betonový sloup, vypadal jako řečnický pult, ale prázdná prohlubeň uprostřed měla velikost softballového míčku. Zaškrábání za mými zády, drápy na kameni. Točil jsem se, ale nic jsem neviděl. Ten pitomej vlkodlak mě sleduje. No tak ať si přijde. Bylo to jednoduché. Jeden z nás pak bude rychlejší než druhý. Utíkal jsem za kultisty. Tunel stoupal, ale zdálo se, že se stáčí zpátky k místu, kde jsem nechal Grenta. Ztratil jsem se. Skřípot. Otočil jsem se na patě, namířil pistoli. Valila se ke mě černá postava, oči zářily jako dvě koule zeleného ohně, z řad zubů odletovaly sliny. Vystřelil jsem. Narazili jsme do sebe tvrdě mě smetl k zemi. O tvár se mi otřelo teplo a sest. Překulil jsem se pistoli pevně přitisknutou k tělu. Brýle jsem měl na křivo. Nic jsem neviděl. Přede mnou se něco hýbalo. Zahučení vzduchu a pařád mi verval čtyři díry v košeli. Znovu jsem vystřelil. Zaječení bolesti. Dostal jsem ho. Poslední kulky opustili mou pistoli ve zlomku vteřiny, prázdný uzávěr odskočil dozadu. Automaticky jsem vyhodil zásobník, sáhl do opasku pronový, zarazil ho na místo a natáhl náboj do komory. Zaškrábání drápů a já tím směrem poslal dalších deset střel tak rychle, jak jen jsem dokázal mačkat spoušť. poušť. Záblesky hlavně vytvářely stroboskopický efekt, ve kterém se postava odvalila pryč ode mě. S výjimkou mého dechu nastalo úplné ticho. V žilách mi koloval adrenalin. Zvedl jsem roztřesenou ruku a upravil si brýle. Tyčil se nade mnou agent Franks. Vyskočil jsem na nohy. V ruce držel háká s lumičem. Vlkodlak byl schoulený do klubíčka, ježící se hromada chlupů a svalů. Z protržené plíce se sykotem unikal vzduch. Několikrát jsem vlkodlaka střelil. Franks zvedl pistoli, prohnal mu poslední střelu hlavou a ohodil tak podlahu tunelu. Dostal si ho, pokýval Franks hlavou, pak ukázal na své břicho. A mě taky. V nočním vidění se to nedalo moc rozeznat, ale v boku měl krvácející díru. Střelil jsem Frankse. Chlape, jsi v pohodě? Vypadal, že o tom přemýšlí, než si do rány vrazil prst. Necítil žádnou bolest. Kulka prošla tak krajem vesty a zasáhla pádev. Odrazila se nahoru, hmm, trefila ledvinu. Dlužíš mi novou, jdeme, otočil se a vyrazil za kultisty. Tak tohle bylo drsný i podle standardů lovců Monster. Umlouvám se, zakřičel jsem, než jsem překročil mrtvého blkodlaka. Nikdy dřív jsem nikoho omylem nestřelil. Bylo to ponižující. I když to byla dost vypjatá situace, já měl být střelecký mistr. Zarazil jsem do kouřící STI poslední zásobníka, rozběhl se za Franksem. O šest metrů tunelu dál jsem uslyšel rachocení samopalu. Přitiskl jsem se k otesanému kameni, ale střelba nemířila na nás. Jen se ozývala před námi. Franks vyrazil předu a já ho následoval. Za rohem klečel Grant, kovovou pažbu uzy přitisknutou k na naslepo pálil chodbou. Musel se tu potácet naprostou tmou, dokud nezaslechl kultisty. Byl tu žebřík vedoucí do noci, u jeho paty leželo jedno tělo a další se pohupovalo na něm s rukou zaháknutou mezi příčkami. Dobrá práce, Granté! Někdo dírou nahoře prostrčil ruku a začal na nás střílet. Frank namířil háka a pálil. Bolestný výkřik a zarachocení, když střelec opustil zbraně. Franks skočil na a šplhal nahoru. Škubnutím strhnul zaháknutého kultistu. Grente, pojď za námi, do nahoru, zakřičel. Jsem úplně slepej, ty idioté, odseknul. Běj za střelbou, poradil se mu a začal šplhat. Franks už byl skoro nahoře. Najednou se ozvala rána, když nad ním něco explodovalo. Spadl o několik příček a já se pevně chytil a čekal, až na mě spadne, ale jemu se zheknutím podařilo zachytit. Kultisti měli granáty. Frank se podrážděně zavrčel, kapala z něj krev a dopadala na můj zvednutý obličej, když se otvorem vytáhl nahoru. Já byl jen o vteřinku pomalejší, ve vzduchu se stále vznášel oblak prachu a kouře po výbuchu. Strhnul jsem si brýle. Slunce se výjít teprve chystalo, ale i tak tu v porovnání se zatuchlými tunely panoval neskutečný jas. Franks už byl v pohybu, pálil z pistole s do výřícího prachu. Když mu došly náboje, upustili a automaticky sáhl po gloku. Neviděl jsem, na co střílí, ale i tak jsem se vydal za ním. Když se prach usadil, zorientovat se mi chvíli trvalo. Nacházeli jsme se u severního rohu kasáren. Rozběhl jsem se, podvědomně jsem se krčil, jak mi kulky vytrhávaly kusy hlíny kolem nohou. Někdo po mně střílí. Přimáčkl jsem se za Franksem ke zdi, bezpečně schovaný za rohem. Do přestřelky jsem se vlastně dostal poprvé. Beze sporu to bylo něco úplně jiného než boj s monstry. Franks na mě kývnul. Zbývá jich pět. Lapal jsem po dechu. Podíval jsem se na svoji zbraň. Mám posledních deset nábojů. Tak každý ho střel dvakrát, poradil mi Franks. Zkontroloval si bok. Z podseka vytékala krev a vsakovala se do nohavice. Musím to zastavit. Promiň, hlesl jsem. O zastřelení Franksa jsem snil často, ale nikdy ne omylem. Sluneční brýle někde ztratil a když se na mě krátce podíval, ve světle kasáren jsem si všiml něčeho divného. Jeho oči se změnily. Vždycky byly tmavé, téměř černé a i když jedno stále bylo, to druhé měl světle modré. Franks si všiml, že na něj zírem a odvrátil hlavu. Ukázal na dveře, kam vešly kultisti. Vchod mají pokrytý, vede dovnitř jiná cesta. Mému mozku chvíli trvalo, než žádost zpracoval. Byla tu okna, co se dala otevřít, ale jako všude na základně je kryly mříže. Jako nováček jsem v kasárnách bydlel. Jo, byl tu vchod na obou stranách a jeden uprostřed do společenské místnosti. Uvědomil jsem se, že přikivu. Obejdeme je, rozhodl Franks. Nevím, ve které chvíli převzal velení, ale já nikdy s lidmi na smrt nebojoval, takže mi to připadalo jako rozumné rozhodnutí. Rychle jsem se přesunul podél zdi, když náhle z hlavní budovy vyletla obrovská ohnivá koule a ozářila podivné pokroucené stíny drásající zdi. Nemrtví už jsou tady. Obléhání začalo. Kasárna byla velmi jednoduchá budova. Z prefabrikátů tvar velkého H. Po obou stranách byly řady ložnic, na koncích koupelny a uprostřed rekreační místnost. Zastavil jsem se u postraních dveří. A tohle bylo šílené. Neměl bych mít strach. Život jsem riskoval snad stokrát, ale čelit lidem bylo jiné. No, alespoň jeden z nich byl dokodlak, takže bych možná mohl předpokládat, že ani ostatní kultisté nebudou lidé. Jednoho člověka jsem zabil, i když jsem se nebyl jistý, jestli se dá znovu zrozený mačádo počítat. Zkontroloval jsem pistoly a zhluboka se nadechl. Doprdale se vším. Monstra, lidi, to je fouk, pošli kulku na správný místo a půjdou k zemi stejně. Lidi jen nejsou tak tvrdí. Klika pod rukou chladěla, když jsem dveře otevřel v chodbě se nic nehýbalo. Pohyboval jsem se pomalu, opatrně jsem našlapoval, abych nedělal zbytečný hluk. Všechny dveře do ložnic nováčků byly do kořán, už si poklidili a připravovali se, až odsud vypadnou. U dveří stála zavazadla. Stěny kdysi bývaly nudně béžové, ale dnes každou píť pokrývali napínáčky, připíchnuté plagáty, obrazy, poznámky, podpisy fixem, a dokonce i grafity od novějších lovců. Hluk rána, když něco spadlo. Pak pohyb v postraní místnosti. Zvedl jsem svou kompaktní STI a namířil ji na vchod. Ven vyšel muž oblečený celý v černém, na hlavě kuklu a pár brýlí pro noční vidění vytažený na čele. O rameno měl zapřenou pažbu MP5, hlaveň mířila k zemi, když si to nakráčel do chodby. Proč sávali budovu, pravděpodobně se připravovali, že se tu zakopou a počkají, než dočasnost zajistí základnu. Jeho oči se rozšířily, když mě uviděl stát necelý metr daleko, ale pro něj už bylo příliš pozdě. Kulka čistě prošla kultistovým obličejem a on se zhroutil ve spršce krve. Kontakt! Zaječel někdo z rekreační místnosti. Skočil jsem přes kultistovo tělo do místnosti, ze které vyšel. Někdo využil příležitost a zaplnil chodbu olovem, rychle do ní vyprázdnil celý zásobník. Střely prolétaly z dmy, musel jsem sebou seknout na koberec. Převalil jsem se a kryl v Střelba ustala. Zvedl jsem se na kolena a vykouknul za roh. V rekreační místnosti se krčil další černě oblečený kultista, Třásl se, snažil se do samopalu nabít nový zásobník. Z větší části byl krytý, ale prefabrikované stěny jsou tenké. Protože jsem mu neviděl na hlavu a pravděpodobně nosil zbroj, mířil jsem nízko, když jsem do stěny vypálil čtyři kulky. Překvapeně vykřikl a zmizel z dohledu. Vstal jsem a přesunul se k zadní stěně. Jak jinak? Další kultista zareagoval a rozstřílil na třísky místo, kde jsem předtím klečel. Mříže na oknech mi narazily dozad. Z kloroze příšerné zvuky, slyšitelné dokonce i přestřelbu střelbu a vsteklý řev zraněného kultisty. Venku probíhala bitva. S malým překvapením jsem si uvědomil, že tohle je můj starý pokoj. Tam na zdi byl můj podpis OZP, bojový účetní. Na téhle posteli jsem seděl, když mi trip rozmlouval odchod, protože jsem při výcviku zranil grýna. Můj autogram zmizel, když z proletěla kulka. Plácnul jsem sebou na podlahu. Tohle byly dávky z výkonné pušky a z dmy procházely jako papírem. Přestaň střílet! Přestanu, až přestanete vy, křikl jsem zpátky. Byl to ženský hlas, přicházel ze společenské místnosti. Ten pech znám. Tebe bychom měli zajmout živýho. Super, další vlkodlák. Ne, špatný odhad, odpověděl jsem, zatímco jsem se plazil po podlaze malé místnosti. Na stěně bývalo zrcadlo. Teď leželo na zemi rozbité. Rozechvělýma rukama jsem vzal velký střep a natočil ho, abych viděl do chodby. Byla prázdná. Ano, je to pit. Pán získal tvé oblečení, když se mu utekl v Mexiku. Tvoj pach dobře znám, lovče. Kolik tvůj šéf vůbec má? Uvnitř společenské místnosti jsem zaznamenal pohyb, ale pochyboval jsem, že je to mluvčí. Odpověti chvíli trvala. Příliši zaměstnávali šeptané rozkazy ostatním kultistům. Kde je Franks? Teď by se mi pomocná ruka vážně hodila ale on už asi omdlel kvůli ztrátě krve, protože jsem ho střelil do ledvin. Jen já a můj druh, zakřičela na mě žena, a protože se k nám nepřipojil, můžu jen předpokládat, že je mrtvý. Jo, toho jsem dole rozstřílel na sračky. Dlouho mrčela, když znovu promluvila, hlas překypoval vstekem. Ta byla chyba, zabijte ho. Ale mistr říkal, ozval se jeden kultista. Řekla jsem, zabijte ho, zaječela vlkodlačice. Odraz v rozbitém zrcadle odhalil kultistu, který z rohu vystrčil hlavu, hlaveň pušky hned pod ní. Skočil jsem do chodby, pistole okamžitě zacílila správné místo. Dokonale vyleštěnou spoušť jsem stiskl, až dozadu vypálil stříbrnou kulku o hmotnosti 230 grainů a zasáhl ho do krku. Nepadl, tak jsem ho střelil znovu a ještě jednou. Svalil se na záda, nohy v armádních botách přihlouple kopaly do vzduchu. Odplížil jsem se do svého starého pokoje dřív, než mohl někdo vyskočit do chodby a zastřelit mě. Další střelba ze společenské místnosti. Do boje se musel zapojit Franks. Připravil jsem se k útoku. Jestli dokážu přeběhnout chodbu, zatímco se jejich pozornost upírala jinam, mohl bych poslední kultisty zastřelit a získat zpět ochranný kámen. Sice jsem ztratil přehled, ale pár kolek, mi ještě zbylo. Pak jsem si všiml, že jsem celý od krve a v panice začal hledat. A počkat, ta není moje, skvělý. Vyšel jsem na chodbu, ale tam si pro mě šla blkodlačice. Málem jsme se srazili. Byla to nevysoká žena, fyzicky vypadala mladě až na nepřirozeně stříbrné vlasy a oči, co zářily jako rozhněvané zlato. Zvedl jsem pistoli, ale její rukami vrazila do předloktí a odklonila výstřel stranou. Jakoby mě přetáhla trubkou. STI mi vypadla z brnících prstů. I v lidské podobě se pohybovala šíleně rychle. Na žebra mi dopadla pěst, celým tělem projela žhnoucí bolest. Sevřela mi drobné ruce kolem krku a narazila mě na zeď mezi nástenky a tabule, jen aby mnou smíkla proti druhé zdi. Hlavou napřed mě hodila do společenské místnosti. Byl to dobrý chlap? zaječela mi do ucha. Dobrý chlap! Zvedl jsem se z podlahy, zuřil jsem. A teď je to mrtvej chlap, děvko! Praštil jsem jí do tváře. Masivní pěst jsem v poslední možné chvíli pevně sevřel. Podobným úderem jsem dřív knokautoval ty největší renaře. Její hlava sebou škubla do strany stříbrné vlasy zavířily. Ruka mě od nárazu brněla, ale ona k zemi nešla. Když se na mě znovu podívala přes rozcuchané vlasy, odhalila ústa plná neskutečných tesáků. Zavrčela a sekla po mně otevřenou dlaní. Hrudí mi projel oheň, když mi její prodlužující se nechty rosekly kůži. Uskočil jsem dozadu před dalšími divokými máchnutími. Byl jsem však příliš pomalý a ona mi stihla vylít krvavé šrámy do levé tváře. Zalil mě vztek a já se opravdu rozuřil. Chytil jsem vltovlačici za zápěstí a trhnul s ní dopředu. Nabral se mi kolenem do žaludku. Znovu mě sekla tentokrát do boku, ale vztek bolest vytlačil. Stála teď v předklonu, a tak se mi chytil za vlasy a smyknul hlavou dolů. Vrazil se mi koleno do obličeje. Několik ostrých zubů se zlomilo, když se mi udeřil znovu. Vrhl jsem se na ní, zasypalý údery, bušil jsem do ní jako do 50 kilového boxovacího pytle uskočila ode mě a já ji kopnul přímo do hrudi. Nadpřirozená síla nebo ne, byl jsem třikrát větší a těžší než ona a fyzika poráží magii. Vlkodlačice odletěla do chodby. Dopadla však na ruce a kolena, hned zvedla hlavu. Na nic lepšího se nezmůžeš. zavrčela nelidským hlasem, kosti praskaly a ohýbaly se. Strhla si taktickou vestu drápy, které teď byly dost dlouhé, aby mě s nimi vyvrhla jako rybu. Z kůže jí vyrůstala stříbrná srst. Zaječela, když se jí zuby prodloužily zatrhající serty. Jo, tak nějak. Otočil jsem se a běžel do společenské místnosti. Nevěděl jsem, kde skončila moje pistole a mohl jsem se jen modlit, aby i kultisti měli nabito stříbrnými. Vlkodlačit se vřískala a kubala sebou v probíhající transformaci. O tom, co udělám se zbývajícími kultisty, jsem ale nepřemýšlel. Dva krely druhý vchod, na někoho stříleli, odhadoval jsem to na Frankse. Jeden z mužů, které jsem zasáhl, ležel na zádech. Mrtvý. Druhý se opíral o kulečníkový stůl, snažil se zastavit krvácení s nohou a soudě podle louže krve těžce prohrával. Nikdo z nich mě neviděl vstoupit. Vedle mrtvoli ležel AK-47. I kdyby nebyl nabitý stříbrem, náboje 7,62x39 do blokodlaka udělají pořádné díry. Sklonil jsem se, ale podlačice mě dohnala jako první. Podjeli mi nohy, když mi ze zadu narazila do kolen. Přistál jsem na zádech. Zraněný kultista zaječel, když jí uviděl, stále byla víc člověk než zvíře, ale měnila se rychle. Zaslepená vstekem a vyrušená náhlým zvukem skočila po společníkovi a s nepředstavitelnou zuživostí se na něj vrhla. Po kulečníkovém stole létala krev a vnitřnosti. Zbylí dva, co hlídali dveře, se otočili, aby zjistili, co se děje. Klaudie, ne! zakřičel jeden. Tohle byla ta zořivost, před kterou nás varoval Erl. Její tvář se prodloužila do zakrvácených čelistí. Zlaté dravčí oči se zaměřily na kultisty, než se na ně vrhla. Oba kultisté sebou zaškubali, když je provrtali kulky, co přilétly dveřmi. Franks využil jejich paniku ve svůj prospěch. se skočila na toho nejbližšího a zanařila mu zuby do hrdla, Strhla je obak zemi v záplavě tepené krve. Narazili do 650 palcové ploché obrazovky a strhli je ze stěny. Klouzal jsem v teplé krvi, snažil jsem se postavit. Velkodlačice vzlédla od své oběti, část její mysli zodpovědná za racionální uvažování si nepochybně právě vzpomněla, že to já jsem zabil jejího přítele. Sklouzl jsem ke kulečníkovému stolu, chytil se o kraje a vytáhl se na nohy. Popadl jsem ze stolu jednu tvrdou kouli, napřáhl se a hodil ji po ní. Trefil jsem ji do čumáku. Vyjekla a já po ní okamžitě mrštil další. Tentokrát se minul. Plížila se ke mně. Popadl jsem jedinou zbraň v dosahu kulečníkové tágo. Vypadalo hubeně a křehce, ale vervačce umělo promluvit do duše. Zvedl jsem ho nad hlavu a s výkřikem jí s ním udeřil. Prasklo vedví. Na vlkodlačici to dojem neudělalo. Nadovnala se a s protaženými kostmi teď byla stejně velká jako já, jen příliš vytáhla a pokroucená. Dál jsem držel zlomenou polovinu připravený bodnouty. Od nozdery odletovala pěna, když mě zahnala do rohu. Stříbrná srst byla potřísněná červení. Přibližovala se instinkty, jí přikazovaly rozsápat mě na kusy. Ošklivej vlkodlák, zavolal na ní odchodu Franks. Sedni! Vlkodlačice otočila hlavu, aby si mohla prohlédnout narušitele. Vrazil se mi špičatý konec stága do krku. Bylo to jako krvavá exploze. Zavela v náhlé agónii, pařáty vylétly ke zranění. Franks namířil glok a klidně jí mozkem prhnal jedinou stříbrnou kulku ráže 10 mm. Navždy tak utnul její kvílení. Zhroutila se na zem. Zůsteň! Franks k ní přišel, zkontroloval tělo, pak do ní pro jistotu nasázal další dvě kulky. Hodnej blkodlák! Nemohl jsem popadnout, decha, byl jsem celý od krve. Takhle, ty si představuješ vtip? Naklonil hlavu do strany nečitelný jako vždy. O to je fuk, co tě tak zdržilo? Na to odpověděl Grant. Vběhl do místnosti v ruce kouřící uzy. Pomozte mi za dveře! Přečím? zeptal jsem se. Venku zařvalo něco obrovského. Předtímhle, rychle! Frank schytil jeden konec kulečníkového stolu, který musel vážit nejméně tunu, s heknutím ho zvednul a odtahoval po podlaze. Já se do druhého konce opřel ramenem a tlačil. S napjatými svaly jsme ho dostali ke dveřím, posunuli bokem a převalili. Stůl se otřásl, když se obří bestie srazila s dveřmi. Náraz mnou otřásl až do morku kostí. Co je to? Myslím, že zombí medvěd, řekl Grant. Přebíjel uzi, jedním ramenem zapřený o stůl, aby ho udržel na místě. Franks se opřel do stolu. Obrněnej zombí medvěd, opravil ho. Snažil jsem se ho střelit do mozku, ale má něco jako helmu, vstekl se Grant. Bestie znovu naběhla do stolu, všechny tři nás odcinula o pár centimetrů. Helmu! Kdo dává zombi jim na hlavu kýbl? Tohle není fér? Kde je ochranej kámen? Vlkodlačice byla jejich vůdce. Odběhl jsem od stolu, sklouzl po zakrvácených parketách. Stříbor vlasá žena ležela tváří k zemi. Oblečení na ní vysel v cárech. Neměl jsem tušení, jak kámen vypadá, ale předpokládal jsem, že je velký. Na zemi ležel černý váček. Roztrhl jsem ho a v dlaních mi přistálo něco tvrdého a chladného. Vypadal jako dokonalá žulová koule, velká asi jako medži. eight ball. Převaloval jsem mi v ruce a zjistil, že je do ní velita řada archeických písmen. Vypadalo to jako nějaká hatmatilka. Spravozni to, zakřičel Grant. Zombie medvěd rytmicky narážel do stolu. Jeho neúnavné bušení mé společníky odsouvalo do místnosti. Zapni to, nařídil Franks. Masivní tlapa prorazila střed stolu. Byly to holé růžové svaly, místo drápů měla na konci přišroubované ocelové hraty. Pracka šátrala ze strany na stranu, hledala a když nás nenašla, stáhla se zpátky. Franks dírou vystrčil hlaven gloku a vypálil pultu cturanu. Zapni to hned. Dotkl jsem se písmen. Nějak se pohnula. Jako kombinační zámek. Písmena vypadala staromódně a nevytvářela slova. nahodil jsem po nich přejížděl prstem a ona se otáčela. Na hladkém kameni se magicky materializovaly symboly a vytvářely nové nesmysly. Já nevím jak. Erl říkal, že se musí na oblast nastavovat. Kultisté kombinaci rozhodili, když kámen sebrali. Zombie medvěd to tentokrát vzal s rozběhem a výsledkem byl stůl přeražený vedví. Frank se a Grenta to odhodilo. Skočil jsem po AK-47. Bestie byla obrovská velká jako zatracená kráva, bez chlupů a růžová vyboulené spletence svalů. Po celém těla měla přivažené ocelové obruče z hřeby. Byla plná otvorů po kulkách, ale nezdálo se, že by to vnímala. Hlava byla jedna velká obrněná obludnost, pláty jako zbytevní lodě svařené dohromady v pancéřovou bednu pokrytou skalpelovými čepelemi s žiletkovým drátem. Bylo to slepé! Konečně uvnitř se medvěd čoural ku předu. Neohrabané nohy do všeho vytrhávaly díry z helmy vycházelo čenichání, jak se nás snažil zvětřit. Kousnout nás nemohl, ale stále by nás zvládl rozdrtit nebo roztrhat na kusy, jak už se marně pokoušel. Zvedl jsem akáčko, zapřel ho o rameno a vypálil na helmu. Zbraň byla nastavená na plný automat a kulky kalibru 30 do ní zabušely za doprovodu jisker a odletujících úlomků. Nejlepší způsob, jak sejmout zombie, bylo zničitý mozek, což tady podle všeho nepřicházelo v úvahu, nemluvě o tom, že tuhle zombie pokrývali čepele a vážila skoro půl tuny. Zachytila můj pach a brhla se na mě. Franks vyrazil za medvědem. V jedné ruce měl bojový nůž a v druhé granát. Přikrčil se pod čepelemi, vyřízl dlouhou ránu mezi netvorova žebra a pak tam vrazil ruku, zabořil mezi orgány až po rameno. Medvěd ho táhl pod sebou. Zpátky, Zavolal Franks, s nechutným čvachtavým zvukem vytrhl svou slizem pokrytou paži a odkolil se z dosahu smrtících nohou. Granát byl pryč. Řev sambí medvědem vybroval uvnitř lepky. Vyběhl jsem na chodbu. Medvědí mršina zvuk výbuchu stlumila. Když jsem otevřel oči ve společenské místnosti, se vznášel rudý oblak. Doslova tu pršelo maso. S vlhkým plácáním ze stropu odpadaly kousky i celé fláky. Společenskou místnost v nejbližší době určitě používat nebudeme. Obrněného medvěda to roztrhalo na kusy. Hlava a ramena vyplňovaly proražený vchod. Hlava stále kvílela, ale neměla žádné končetiny, na kterých by se mohla pohybovat. Nakopnul jsem bednu. Z krvavého mraku vystoupil Franks. Byl úplně obalený hustým červeným slizem. Byl na něj příšerný pohled, ale já určitě nevypadal o moc lépe. – Jefferson, vezmi zbraně. – Pyté kámen. Hodil se mu kouli. Chytil ji jednou rukou. Zvuky ze základny naznačovaly, že je tu podobných věcí víc a lovci na ně reagovali výbošninami, spoustou výbošnin. Zamračený Franks si prohlížel písmena. Zjevně mu říkala stejně málo jako mě. Měli bychom se najít místo, co se dá vybránit, bránit, než zjistíme, jak tu věc postit. Nabrhl jsem a trhnul hlavou směrem, odkud jsem přišel. Franks přiložil kámen k uchu a zatřásl s ním. Nesnáším hlavolamy. Kapitola 16. V kasárnách se dali nejlépe bránit koupelny, měly jen jedny dveře a žádná okna. Kdyby se kultisté usadili tam a ne v rekreační místnosti, tak je nedostaneme. Dali jsme přednost dámským předpánskými, protože se nacházeli na opačné straně než hlavní budova, na kterou se podle všeho nemrtví soustředili. Frank zdržel ochranný kámen v ruce a studoval ho jedním černým a jedním modrým okem, nemrkal. Peď jsme na nespolupracovala. Grant a já jsme kryli vchod. Jefferson si vzal další uzy. Já si nechal AK-47 a nadspal náhradní zásebník do každé kapsy kalhot, až jsem se bál, že mi je ta váha stáhne. V chodbě jsem našel svou pistoli a vrátil ji do pouzdra, ale zůstalo v ní jen několik nábojů. Jak to jde? zeptal jsem se. Franks neodpověděl, soustředil se na kód. No co, tyhle věci vás na té vaší fajnové akademii neučí? Sklapni, zavrčel Grant. Ne, ty sklapni, s tebou jsem ještě neskončil. Jestli tohle přežijeme na kopu ti prděl. Předtím jsem se teprve rozehříval. Z pistolí se ti to vyskakuje. Postav se mi ve férovém souboje a uvidíme, jak moc seš drsnej, řekl Grant. Byl vážně naivní, jestli si myslel, že by se tím něco změnilo. Nebej mě, které ráz naservíroval svojí církvi. Obrátil jsem se zpátky ke dveřím. Zrádce, zamumlal jsem. Grant ta dopálilo. Ty nemáš ani ponětí, o čem mluvíš. Já se k lovcům monster přidal, abych něco změnil, ale LMD je no peníze, oni se svět zlepšit nesnaží. Majer zbýval jako já, zklamaný lovci. Dal mi příležitost udělat něco důležitého. Lovci monster mě zklamali, nemluví o dalších věcech. Myslel jsem si, že jsem vás nechal ve štychu, ale byla to tahle společnost, kdo se vykašlal na mě. No tak si vzal svou rabítku? Jo, vzal. Nejlepší rozhodnutí, jaké jsem kdy udělal. Potřeboval někoho, kdo by se dostal dovnitř, chytil jeho krtka a kdyby to nevyšlo, alespoň by měl v LM člověka, který by na vás dohlížel, že neuděláte nějakou blbost. Já jsem s tímhle začal, abych pomáhal lidem. Úřad pro kontrolu Monster reprezentuje skuteční hrdiny. Dělají špinavou práci, aby ochránili tuhle zemi. Lovci Monster jen vydělávají prachy. Vydělávají prachy? Jasně, na nich přece nezáleží, když se bohatě už narodíš. Ticho, nařídil Franks otrávený naším hádáním. Podíval jsem se na Grenta a pak se vrátil k hlídání vchodu. Byl to prostě zrádce. Majers mě použil jako návnadu, aby si uklidil ve vlastním domě a teď na to dopláceli moji přátelé. Až tohle skončí, bude třeba srovnat pár účtů. Obličej mě bolel od toho, jak mě poškrábala vlkodlačice. Dotekem jsem zjistil, že v několika rovnoběžných ranách dostala až na maso a stále silně krvácím. Grant měl dveře pod dohledem a Franks si hrál s tou pitomou věcí, tak jsem šel k umyvadlu a otačil kohoutkem. Chladná voda pálila. Franks vzlédl od svého úkolu a sledoval mě, jak si škrábance omývám. Jestli seš, nakažený, že budu tě muset zabít, jo, to vím. Takhle jsme se seznámili, pamatuješ? Frank přikývl a vrátil se ke kameni. Teprve když jsem se podíval do zrcadla, všiml jsem si, že s kabinkami je něco špatně. Dveře byly zavřené, ale v jedné se pohupoval stín. Zastavil jsem vodu a přistoupil ke kabince. Otevřel jsem mi hlavní akáčka. Genome! Trpaslík byl nadspaný v záchodě. Byl tak malý, že většinu těla měl vmáčknutou do vody, do děsivě růžové vody. Jedna noha vysela ven, právě to jsem viděl. Červenou čepici měl přimáčknutou k hlavě a bílý plnovou zumazaný od krve. Dýchal rychle a se. Klekl jsem vedle mísy a sundal mu čapku. Jeho oči se za a pomalu otevřely. Byl těžce zraněný. Nazdar, vysoký, zachrčel. Natáhl jsem se a dotkl se jeho ruky. Co se stalo? Udeřil černý blask a koupelna zmizela. Tentokrát to bylo jiné než u ostatních. Poprvé jsem prožíval nelidské vzpomínky. Myšlenky byly lehce cizí a mému mozku chvíli trvalo přizpůsobit se. Nevklouzl jsem úplně do pohledu z první osoby, spíš jsem byl pozorovatel v G-noumově hlavě. Seznámil mě s Grantovou zradou a pak odešel zmatený, jak může taková vazba, takový drsňák, velký jako hora, a fňukat jako malá holka. Žádný trpasličí tvrdák se špetkou sebeúcty by nedovolil, aby ho jeho lidi viděli breče. Vysací lidé jsou tak divní. Věděl, že za to může všechno to otloukání hlav o rámy, dveří, stropní, větráky a podobně. Genome slyšel, jak se v dámské koupelně zapnula sprcha a přestože si šmírování lidský holek užíval jako každý jiný trpaslík, byl natěšený na představení, kdy vysoký zastřelí práskače. Pocházel z Birminghamu, takže už viděl spoustu lidí, co se navzájem stříleli, ale tohle vás nikdy neomrzí. Když však ve vzduchu ucítil pach smrti, věděl, že něco není v pořádku. Kvůli svému podezření nechal vysokého člověka ať si své záležitosti vyřídí sám a prošel zdí. Když vklouzl do koupelny sprcha byla puštěná, džínou zůstal naprosto nehybný, aby si udržel neviditelnost. Z vlastní zkušenosti věděl, jak moc lidé vyšilují, když vás přistihnou, že je pozorujete. Okamžitě počichu poznal, který člověk to je. Na téhle bylo něco zvláštního. Výdal je na základně a něčím vyčnívala. Byla to mladá lidská roštěnka s jižanským přízvukem. Don. Zaslechl, že byla královnou krásy a na první pohled pochopil, proč ta ženská byla k nekousnutí. Máma ho varovala, jak jsou lidské ženy nebezpečné, protože jsou vysoké a nemají vousy. Jean si všiml do na odhozeného oblečení, což mu připomnělo pak smrti, který si získal jeho pozornost nejdřív. Šaty ležely kousek od sprchy, byly celé umazané, ostříkané krví. Šel blíž a prohlédl si je. Červené cákance, jako by zabíjela prase nebo tak. Tohle nedávalo smysl. Zrzavý plnovou smajlo dnes pro nikoho cvičení s mrtvolami nebo vnitřnostmi nechystal. A dnes byla velká slavnost lovců. Tak proč byla Don tady celá od krve a ne ve velké budově se všemi ostatními? Musela něco chystat. G. ma nepovažovali za nejchytřejšího trpaslíka na North Side pro nic za nic, proto mu hned došlo, že tu něco nehraje. Opravdu tiše se přikradl k oblečení a zvedl triko. Očichal ho. Pak mu prozradil, že patří dalšímu nováčkovi, ale na jeho jméno si nespomněl. G. nevěděl, kolik krve v sobě obyčejný člověk má, ale jestli z něj naraz vyteklo tolik, byl asi mrtvý. Musel to říct herbinčrovi. Sprcha se vypnula. Genome upustil triko a rychle se odplížil od rohu. Byl výjimečně opatrný, aby se neviditelnost udržel. Ze sprchy vyšla Don. Pohled na ní stačil, aby jeho myšlenky úplně odvedl od vraždy. Sakra, jo, baby! Měla ty nejdelší nohy, jaké kdy u člověka viděl. Jeanou si uvědomoval, že teď by si měl raději dávat pozor, když věděl, že se tu děje nějaký svinstvo. Se zakrýváním nebo utíráním se Don nezdržovala. Místo toho vzala oblečení a nadspala ho do koše. Pak se zarazila, zvedla tu svou pěknou tvářičku a zavětřila. Nikdy dřív neviděl, že by tohle člověk dělal. Lidé měli příšerné nosy. Ginouma napadlo, že by měl rychle projít zdí a vypadnout odsud, ale byl příliš zvědavý. Dóniny nosní dírky se rozšířily. Otočila se mokré vlasy, jí poletovali kolem ramen a podívala se přímo na něj. Jak mě může vidět? Lidi trpaslíky vidět nemůžou, když se nehýbají. Don mrkla a její oči stuhly a ztratily barvu, byly jako kostky ledu. Vydomte, a její hlas byl úplně špatně, hluboký a děsivý a navíc použila staré slovo pro trpaslíky. Vteřinku mu trvalo, než si uvědomil, že má co dočinění s fej a další vteřinu potřeboval, aby v ní poznal tu nejhorší fej ze všech. Doplek, vyhrkl g a sáhl po pistoli za opaskem. Bylo však už příliš pozdě. Stvůra stála nad ním. Pruce jsem odtáhl ruku. Zbytky černého světla se přelévaly z jeho paže do konečků mých prstů. Chvíli se vznášelo a pak se rozplynulo jako kouř. Stále jsem cítil tlak měňavcových rukou na svém krku. Já, yeah. <laughs> šílený, co? Usmál se slabě džínom. T rvačka... Jeho hlas se vytratil. Zemřel. Vytáhl jsem jeho mokré tělo ze záchodu a opatrně ho položil na zem. Skoro nic nevážil. Kde si vzal drpa Zajímalo Frankse. Zavrtěl Zavrtil jsem hlavou. Dočasnost tady má Gangere. Toho, a... co o něm mluvil Torres. Kde je to? Zeptal se Grant. Ta holka z Texasu, Don. Musela mít službu v centrále a zabít druhého nováčka, pak se přišla umejt a zabila džínouma. O doppelgängerech jsem skoro nic nevěděl, jenže je to vzácný druh měňavců. A pak šla zpátky a střelila Herbinčera. Tak takhle si mě dostal, zabručal Grant. Krpaslík! Jestli ten doppelgänger utekl, může teď být kdokoliv, řekl Franks, od ochraného kamene nevzlédl. Nemůžu na to přijít. Měl by znát kódy svýho inventáře. Hlasitá rána, když něco přistálo na střeše. Grant i já jsme sebou trhli a zvedli zbraně, ale rychlé klapání se vzdalovalo. Venku byla spousta druhů nemrtvých. Kdo by to mohl zprevoznit? Pokrčil jsem rameny. Určitě Earl. Nedodal jsem, pokud je ještě naživu. Možná Julie nebo jeden ze starších lovců, ale ti jsou všichni v hlavní budově. Vrátíme se tam a někoho najdeme. Franks zjevně souhlasil. Podal mi ochraný kámen. Nadspal jsem ho do brašny a mávl ukořistěným ákáčkem. Tunely! Grant vstal. A předníma dveřma bych teď vážně odcházet nechtěl. Ze základny se stala válečná zóna. Stometrová oblast kolem hlavní budovy byla pod útokem. Černé postavy bušily do stěn. Občasné exploze ozařovaly nezřetelné věci, které se pohybovaly v kruhu kolem budovy, poháněné postavami v robách. V každém okně v horním patře se blízkalo z hlavní. Ze střechy do okolí pršel nepřetržitý proud stopovek a pár jich vykreslovalo obrazce na noční obloze. Proč střílej do vzduchu, zeptal se váhavě Grant. Všichni tři jsme v hloučku klečeli u vchodu do tunelů. Žebřík klesal do temnoty pod námi. O nevím, řekl jsem rychle. Ten sráč byl dost tvůrčí, aby oživil medvědy, jak se měl sakra vědět, co si sehnal jako leteckou podporu. Vypadalo to, že velitelství se drží. Před hlavní vchod spustili těžkou padací mříž. Kupila se u ní masa neforemných těl. Bušení a cloumání mříží bylo slyšet i přestřelbu. Na no jednou z úzkého okna nad vchodem vyrazil jasný prout ohně, když někdo použil plamenomet k pokropení monster dole. Hořící těla se jen zapotácela a padla. Plamenomet odhalil ještě něco, co zaútočilo z temnoty. Masivní tvor, velký jako nákladák, se prodral hořícími mrtvolami a narazil do mříže. Rána se rozlehla po celé základně. Co to bylo? Obra ozářili čtyři proudy stopovek, následoval oheň a série jasně rozeznatelných explozí 40 mm granátů. Hořící bestie se připravila k dalšímu rozběhu. Hmm, zombie slon okomentoval to zamišleně Franks. O pokud to není dinosaurus, s tou zbrojí těžko říct. Takže hůd buď vyvraždil zoo, nebo se na nás vytasil s jurským parkem, ale v každém případě to bylo hodně špatné. Jdeme zadním vchodem, navrhl jsem a posvítil baterkou podal žebříku. Zamrkali na mě dva tucty bílých očí. Šol Vykřikl Franks. Jeho dlaní mě trefila do ramene a srazila stranou. Z díry vystřelilo černé chapadlo a proseklo vzduch v místě, kde jsem ještě před chvílí stál. Při návratu dolů prasklo jako byč. Franks z potrhaného saka vylovil další granát, vytáhl pojistku a hodil ho do díry. Ustupte! Rozběhl jsem se ke kasárnám. Vedle sebe jsem slyšel grentovo funění. Granát vybuchl, ale spíš než rána to bylo zasečení. Permit! Šagot vydal nesnesitelný zvuk, příšerné protáhlé zavití, jako kdyby někdo přetížil celou soustavu reproduktorů a nechal na mikrofon zaútočit šíleného vřešťana. Přimáčkli jsme si dlaně k uším. Jakot pomalu utichal. Když jsem se otočil z díry, stoupal dým. Je to mrtvý... Frank se na mě podíval, jako bych byl idiot. Jasně, že není. Herbinger říkal, že ochranný kámen odrazuje nemrtvé a transdimenzionální tvory, což se zjevně vztahovalo i na šogotského mazlíčka dočasnosti. Když zmizel štít, musel se prohrabat přímo do tunelu. Musíme se tam dolů vrátit. Už nemám žádné granáty. Šogotové byly zranitelní jen ohněm. Teď už se do hlavní budovy nedostaneme ani náhodou. Sakra! Ta bestie by nás v tunelech měla jako na talíři. Ticho! Sykl Grenta zvedl ruku. Nad námi ve tmě zapleskala velká křídla. Čego tu vřef něco přilákal? Všichni tři jsme se přikrčili pod převislou střechou kasáren. Stvoření chvíli kroužilo, po každé mocně a pomalu máchlo křídly. Když luk ustal, co se s praskotem tašek přistálo na střížce nad námi, zadržel jsem dech. Byli jsme na hraní. Monstra pod námi, monstra nad námi, monstra všude kolem nás. Byli jsme ozbrojeni jen ukořistěnými pistolemi a magickým kamenem, o kterém jsme nevěděli, jak funguje. Neměli jsme kam jít, a společnost mi dělali práskača psychopat. Tomu se říká pech. Ze střechy se sypal prach, jak si okřídlené monstrum na ní poposedlo. Záblesk na opačné straně základny. Hlasitý náraz nad námi a ať už tam sedělo cokoliv, třísklo to s ním o střechu. Záhadné stvoření vyskočilo do vzduchu, na chvíli bylo vidět jako pouhá šedá masa, než do široka roztáhlo křídla a neskutečnou rychlostí vylétlo vzhůru a z dohledu. Co to bylo? Naznačil rty zjevně nervózní Grant. Pokrčil jsem rameny, Ať se propadnou, jestli to vím. Pak jsem ukázal k záblesku z hlavně. Přišlo to z Majlovy dílny. Buď byl v dílně on sám a střílel na tu věc, nebo se nám o tu laskavost postaral někdo jiný. V každém případě to tam bude lepší, než trčet tady a čekat, co se na nás přijde podívat příště. Franksovi došlo na co myslím a přikýval. Mezi námi a dílnou bylo pár terénních nerovností, kde jsme se mohli krýt, ale na konci se táhla dlouhá rovinka. Vzhledem k tomu, že si majlo v jednom kuse hrál s výbušninami a chemikáliemi, bylo rozumné usadit ho na okraji základny, když teď už to tak chytře nevypadalo. Jeden běží, dva kryjou, rozhodl Franks, ukázal na Grenta. První, pak na mě, Druhý. A nakonec s palcem na sebe. Třetí. Jdeme. Jestli si nás něco všimne, jsme prakticky mrtví. Grence krátce podíval na temnou oblohu, pak na ohně kolem velitelství. Nezdálo se, že by se něco pohybovalo naším směrem. Stěžka polkl, ohryzek mu viditelně poskočil a co nejrychleji se rozběhl k další budobě. Byla ta kůlna ta všed. Tam jsme uklízeli údržbářské vybavení. Dostal se k ní, obrátil se, otočil hlavu všemi směry. Zamával na mě, ať běžím, pak si připravil uzi a čekal. Vyskočil jsem na nohy, běžel jsem co nejrychleji. Fuších mi tepala krev, moje velké boty se božily do štěrku. Dostal jsem se do poloviny, když jsem uslyšel křídla. Grence díval přímo nade mně, oči neběřícně vytřeštěné, když zvedl uzy a zahájil palbu. Padl jsem na obliče, jel jsem po zemi, jako bych právě kradl metu. Okřídlené monstrum nade mnou prosvištělo v poryvu větru. Zvedl jsem hlavu a uviděl roztažená křídla, když to stoupalo zpátky vzhůru. Za tělem blály obrovské spáry se třemi drápy. Po ničem jsem netoužil víc než zůstat ležet a snažit se schovat, ale to by byla sebevražda. Vyškrábal jsem se zpátky na nohy a doběhl zbytek cesty ke kulně. Grant byl jako opařený. Dobře, chodící mrtvoli jsou v pohodě, běhající mrtvoli zvládnu, ale lítající mrtvoli k čertu s tím končím. O příliš pozdě zafuněl jsem. Máš padáka. Franks viděl, co se mi stalo, ale stejně běžel. Na takového obraze pohyboval neuvěřitelně rychle a nohama zabíral jako olympionik. Je to tu zás, řekl jsem, když jsem zahlédl zatáčet létající monstrum. Teď ve vysoké výšce sledovalo Frankse. Složilo křídla a řítilo se na něj jako střela. Kovová mířidla AK byla primitivní a ve tně jsem skoro neviděl, ale i tak jsem se snažil a pálil na zrychlující cíl jednu dávku za druhou. Tentokrát jsme to zastavit nedokázali. Franks to musel vědět. Najednou se zastavil a seknul sebou na záda, chvíli klouzal po štěrku, než jednou rukou zvedl ukořistěné AK a vystřelil dlouhou plně automatickou dávku přímo do stvůry. Ta na poslední chvíli zamávala křídly a Frank prostě zmizel, smetený ze země a vytažený do nebes. Proletěli přímo nad námi. A poslední věc, kterou jsem viděl, než zmizeli za kůlnou, byl Frank, jak šplhá stůře po nohách a buší do obličeje. Ozemní nemrtví museli slyšet střelbu, a stíny před plameny se teď potácely naším směrem. Grant i já jsme se podívali jeden na druhého a pak směrem jímž zmizel Franks. Stejně jsme tam mířili. Původní taktika uletěla pryč, nastal čas pohnout zadkem. Oprava, naší taktikou se stala rychlost. Utíkej, zakřičel jsem na něj. Oběhli jsme roh kůlny, rychle jsme utíkali do relativního bezpečí Milovi dílny. Grant byl o dost lehčí než já, a přestože na sobě měl zbroj, vzdaloval se mi. Hádám, že když vás pronásleduje zombí medvěd, nemusíte být rychlejší než on. Stačí, když budete rychlejší než vaši přátelé. Krátce jsem zvažoval, že Grant střelím do nohy.